Съработници на Бога Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 20 януари 1937 година Отче наш Сегашното човечество има една трудна задача, която трябва да решава. В тая задача всички вземат участие всеки според своето разбиране. Всички вие имате различни разбирания за живота. Всеки от вас има все някоя теория, някои си правила, по които той си разсъждава и мисли. И всякога намира, че нещата в живота не вървят, както той мисли. Намира едно голямо противоречие между природата и себе си. И той не може да се примири дали той е крив или природата е крива. Някой път казва Природата е крива, тя не е направила работите както трябва. Според мене така трябваше да бъде. По отношение на неговите работи може би, но по отношение на цялото... Някой казва и сам мога да живея. И без хора мога да живея. Питам. Следната теория да се провери на опит. Кръкът може ли да живее без тялото? Той може да живее, когато е с тялото. Без тялото той не може да живее, понеже е част от тялото. Той има известни функции, там. Да. Някой казва, аз искам да бъда независим. Какво разбираме под думата независим? Независим значи да си на своето място и да функционираш както трябва. Това разбирам аз, независим. А ако разбираш да бъдеш независим от другите хора, ти се лъжеш. Всички същества са зависими едно от друго. Дали са близки или далечни, те имат една вътрешна зависимост. После ние сме встълкновени с себе си. Съвременната наука се занимава с минали работи. Съвременната геометрия се занимава с неща, които съществуват в физическия свят. Например, геологията изучава пластовете, които преди милиони години са се образували. После, минералогията, която изучава минералите, скъпоценните камъни, тя също изучава миналото по отношение на образуване на скъпоценните камъни. Ние оценяваме диаманта и казваме – той е твърд, той е много красив камък. Ти казваш. И аз бих желал да бъда като диаманта. Но вие нямате никаква представа през какви мъчноти и страдания е минал диаманта, докато стане диамант. Сега и човек се мъчи да прави някой път диамант, само че неговите диаманти са черни. Той още не може да ги направи така чисти, както природата ги е направила. Ти казваш, аз сам мога да се повдигна в морално отношение. Ще се потикнеш, но ще бъдеш един черен диамант. Няма да бъдеш като диаманта, който природата е направила. Ти казваш, да създадем един характер от себе си. Ще бъдеш един черен диамант. Но си онзи характер, който Бог ти е дал. Само проявявай характера си. Нека вземем геометрията. От нея трябва да направим един превод. Някой казва: Мен геометрия не ми трябва. Ако си едно животно, Никаква геометрия не ти трябва. Но тия животни и те се ползват от геометрията. Те изучават ъглите правите линии, но без да знаят. Те нямат учебници по това. Аз ще ви начертая една фигура, тъй както не е. В тази фигура ъглите А, Б, С и D. Имате едно хармонично състояние на хората, които си живеят добре. Но външните условия ще се изменят. Представете си, че ъглите А и Б, това са бащата и майката, а пък С и Д, това са синът и дъщерята. Ако увеличите ъглите С и Д, то ще се намалят ъглите А и Б. Т.е. ще се измени хармонията, която е съществувала между тия лица. Как ще се измени? Представете си, че имате 4 души, които носят по 25 кг. От първите двама вие снемате тия 25 кг, които имате и ги торяте на останалите двама. Първите остават без никакъв товар, а пък последните двама имат по 50 кг. Питам. какво ще бъде разположението на тия, чието товар е снед и на тия, чието товар е увеличен на гърбъй? Най-първо тия, които носят по 50 кг, като се намали тяхната сила, ще вървят по-полека, а тия, чието товар е снед, ще вървят по-бързо. Казват, защо вървиш бързо? Защото ми се махна товара? Защо вървиш бавно? Товарът ми се е увеличил. Когато се увеличи някому товара, ти казваш, трябва да търпиш. Те са празни работи. Този товар, който е турен на този човек, не е турен от Бога. Тук има един порядък, който не е от Бога. Сега ще ви обясня. Вие вземате един гребен, направен от слонова кост. Какво е предназначението на коста от слона и какво е предназначението на един гребен, който е направен от слонова кост? Този гребен е един човешки порядък. Първоначално, както е била турена, природата е турила да издържа известна тежест. А пък човек е взел костта и е дал друга служба – да бъде стражар да гони въжките. Слонаци подпират тялото с тази кост или има тази кост някоя служба в устата му, а пък човек с нея гони въжките. Ще кажеш – така Господ е определил. Те са два порядъка. У вас човешкият порядък гони въшките. Той дава стражарски чин на тая слонова кост. А пък природата съвсем друга служба и е дала. Ако вие имате за цел да гоните въшките в живота си, от кой порядък сте? Вие търсите грешките на хората. Гребен сте вие тогас. Вие тогас не сте в божествения порядък, но сте в човешкия порядък. Те са два порядъка. За вас е много хубаво, че ще изгоните вършките, но за слона какво ще му остане? Вземете му една кост, крак или зъб. Какво ще стане с него? Той ще изгуби една от своите функции. Най-първо, ще се освободите в себе си от тези човешки порядки, които сте унаследили. Всяка една божествена мисъл в човека никога не произвежда развояване в неговото съзнание. Щом е човешка, ще има раздвояване. Що ме човешка ще стане така, както е нарисувано на чертежа, точката М. А щом е божествена ще стане така, както е нарисувано на чертежа, точката Н. Ще кажеш. Да изхвърлим човешкото. Не. Човешкото трябва да се подчини на божественото. Казваш. Няма ли друг начин по който да изгоним вършките? Може. Вземи, че обрасни главата си, всичките косми махни от нея и като се качат вършките, вземи една кърпа и всичките ще изпадат на земята. А ако ти оставиш космите си дълги като моите, те вършките като се набъдят трябва ти и тога сгребен от слонова кост. Ти казваш, смешна е тази работа. Страданията проистичат, когато заместим човешките работи с божествени, а божествените с човешки. Те са несъвместими. Детето се е родило от Бога. А пък пелените, с които го завива майката, това е човешкото. Пелените са човешкото, а пък тялото, което е родено, то е божественото. Детето не се създава за пелените, а пелените за детето. Докато детето порасне, може да смените 3-4 пелени но ако вие отметнете детето, както отмятате пелените, ще се натъкнете на големи мъчноти. Могат от нас да се сменят човешките мисли. Те са пелени, които можем да отхвърлим. Но божественото никога не бута и в себе си. Трябва да разбираш кои неща са божествени. Това, което не произвежда в вас никакво развояване на съзнанието, това, което не носи никаква скръп в вас, това, което пази мира и любовта в вас, това е Божественото. Вие имате една крива представа за любовта. Вие казвате да се обичат хората. Но за да се прояви любовта, човек трябва да има две качества. Той трябва да има воля и трябва да бъде свободен. Щом на един човек му отнемат волята, щом му отнемат свободата, никаква любов, нито човешка, нито божествена, може да се прояви. Това е закон. Тогава на мястото на любовта ще се яви омразата, злобата, злото. Казваш, какво трябва да се прави? Дайте свобода на Божественото и остави волята на Божественото да действа в теб и веднага любовта ще се прояви. Щом любовта се прояви, то животът, който ти търсиш, сам по себе си ще дойде. Друго я, че ако ти нямаш воля да служиш на Бога и ако ти не си свободен своите мисли, ако ти се смущаваш, то Божията любов не може да действа в теб. Това трябва да го знаете. Някой път се нарушава вашия мир. Светиите са изучавали този закон в планините. 20 години са изучавали да служат на Бога и когато са го изучавали, те са слизали от планините при народа за да го учат. Защото вие неверно можете да преведете и единия и другия порядък. Вие казвате. Трябва да се живее, но без пари не може. Парите божествен порядък ли са? Не са. Тогас какво място заемат те? Казваме. Не може без пари. Те са пелени. Тялото необходимо е да има една дреха. Вие казвате, че децата без пелени не могат. Много добре. Това до някъде е вярно. Питам тогас. С какви пелени увиват животните своите деца? С какви пелени птиците увиват своите малки? Никакви пелени нямат. Още от началото по тялото си имат малки пеленки, перца, които почват да растат. С тях те почват да хвъркат. Птиците са много по-умни от кората. Те казват да направим тия пеленки да растат и през живота си с тях да хвъркат Ако скубете тия пеленки тичката не може да хвърк Пак ще живее но щеше да си изложи на известни мъчноти Та казваш Без пари не може Хубаво Право е без пари не може. Но при какви условия някой човек не може без пари? Ти казваш. За пътуване до Виена или до Париж пари трябва. Но като тръгнеш за оня свят, колко пари ще платиш за билета си? До Виена ще платиш 2, 3, 4 хиляди лева, първа, втора или трета класа като тръгне зоня свят. Колко хиляди ще платиш? Нито пет пари. Колесници има. И казва се там за свети Илия, дошла огнена колесница и го грабнала и го занесла. Но в тая колесница не му взели даже и неговия кожух и го хвърлили. Така казват. Горе приемат само това, което Бог е направил. А пък човешките работи тук да останат, на Земята. Аз ви навеждам на тая мисъл. Вие не можете да влезете в Царството Божие с човешките разбирания. Това го помнете. Невъзможно е. Помнете го. По-лесно може да мине Камила през уши, Отколкото човек с човешки порядък да мине в Царството Божие. Той вярва в наследствеността, в науката и прочие, но всичко това, в което той вярва тук, е човешко. Той е от земята. Една птица е имала една човка. Като стане тя човек, може ли да си служи с това, което е имала като птица? Да теши една паница, тя казва. Дайте ми нещо, с което мога да гълва. Не може. Като птица е обичала да рови, а като човек не може да рови. По някой път се объркват понятията ви, казвате. Не знае вече в какво да вярвам. Вярвай в Божественото в Теб. При което ти имаш свободата и волята, при които свободата и волята ти действат. Това, в което си свободен и имаш воля да го направиш, остави и другите да го направят и не ги ограничавай. Защото, щом ограничаваш когото и да е, ти си извършил вече едно престъпление. Ще вървиш по онзи път, който Бог е държал. Когато Бог тури човекът в рая, той знаеше, че човекът ще се греши. Той можеше да тури двама ангели при онова дърво, да пазят със своите мечове и щяхме да бъдем праведни хора, но не щяхме да бъдем свободни. Бог предпочете да бъдем свободни и да имаме воля в направянето на греха, за да бъдем свободни и да имаме воля, когато възприемем любовта. Защото ако нямаме воля да направим прегрешението, да нарушим една заповед, то ние не щяхме да бъдем свободни, за да възприемем любовта. Някой иска Бог да тури двама ангели да го пасят от греха? Касва някой. Хубаво е да има човек къде да живее. Касвам. Че какъв по-хубав живот от този в затвора? Затворникът си има адютанти, пазят го. Пущат го вечер или сутрин, един или два пъти на ден. Кое е по-хубаво? Да бъдеш затворник или да бъдеш един, който си ходи из града? Затворникът си има място, дето живее, има си въглища, има си храна, но той не е свободен. А пък другият е свободен, но свива се, трепери от студ. Кое е по-хубаво? Да трепериш или да си настанен вътре в затвора? Затворникът не може да отиде в църква, когато иска. Ако го заведат от затвора, ще отиде по команда и ще се върне по команда. А пък този, който трепери, всякога може да отива в една църква. Питам. Кое ще изперете? Затвора или външната свобода? Треперенето и то е хубаво. И двете неща са хубави. Да трепериш е хубаво и да си затворник е хубаво. Кое ще изберете? Затворникът е болен. Кой е затворен? Уния в болницата са затворени. Има върху тях обвинение. Направили са някое престъпление и го турят в затвора за 10-20 години или до живот. А пък има друг, по-хубав затвор – болницата. Там човек не е направил никакво престъпление, но е дошла някоя болест. Арестуват го, дохождат милосърдни сестри, дохождат лекари и го питат, де да го боли – кръка, ухото или нещо друго. Поглеждат го мило, утешават го. Той седи и разправя, де да го боли. А пък друг човек е здра. Около него няма нито лекари, нито милосърдни сестри. Кое е по-хубаво? Да лежи в болницата или да е свободен отвън? Ако си невежа, болницата е по-добре. Ако си учен човек, отвън, без слуги. Наученият не му трябват никакви слуги. Който е невежа, трябват му от двама трима слуги, за да не влезе в някоя беля. Сега някой път вие говорите, че Господ ви говори. Хубаво. Аз гледам някой път Господ им говори, а пък никак не се е изменило тяхното естество. Когато някой дилав ми казва, че огънят му е проговорил, казвам Чакай да опитам. Пипам го и никаква горещина няма. Този дилав е ходил при черните въглища и няма никаква топлина. Казвам, ти не си бил при огъня, не си бил при живите въглища, за да видиш какво са вътре. Някой ще каже. Какви са нашите въглища? Аз ще ви задам един въпрос. Имате ли в себе си Божествената любов? Свободни ли сте? Ако ти не можеш да видиш доброто и истината в някой ближен и ако той не може да види доброто и истината вътре в тебе, вие сте чужди един на друг. Това е Божественото. Двама души, за да се споразумеят, това е нужно. Това е основата на невидимия свят, на Божествения свят. Доброто и истината са основата. В невидимия свят, когато любовта и мъдростта почват да действат, проявява се истината. А пък щом се прояви истината, доброто и истината са полюси вече. Те заедно действа. Доброто е външната страна на истината. Доброто може да се опитва. Истината никога не може да се опитва. За да опиташ истината, ти трябва да бъдеш добър. Ако не си добър, ти няма да имаш никакво понятие какво нещо е истината. Казва се. Истината и доброто ще ви направят свободни. И ти ще се пожертваш. Христос казва Аз съм живия хляб. Той е доброто. Той е истината. Това е истината, която се е пожертвала. Това е доброто, което е влязло в теб. Това е истината. Това е живото слово, което слиза на земята и ти разбираш и почваш да живееш за Господа. Аз мога да ви покажа, че съм много учен човек. Но ето по какво се отличавам. Колко съм учен, аз не знам. Хората знаят повече, че аз много зная. Но аз не зная, не познавам невежеството на хората. Зная, кое хората не знаят. Не се занимавам с това, което не зная. Това, което аз зная и хората го знаят. И сега се занимавам да уча това, което хората не знаят. И бих желали вие да учите това, което хората не знаят. А кое хората не знаят? Те не знаят още какво нещо е любовта. Те не знаят още какво нещо е мъдростта. Не знаят още какво нещо е истината. Не знаят какво нещо е доброто. Ако аз съм художник, няма да ви нарисувам нещо лошо, но трябва да го нарисувам хубаво. Аз читам реални неща само тези. Някой път много малко знам. Три неща разбирам само. Разбрал съм малко от любовта. Разбрал съм малко от мъдростта. Разбрал съм малко от истината. Много малко. Много разбирам. А другите и това не са разбрали. Някой казва. Как така? Аз любовта я зная. Отиваме при един умрял човек. Аз много малко знам от любовта. Понеже ти много знаеш от любовта, хайде да помогнем на този човек. Той го слага не може да го съживи. Много опорият равен човек е. Не иска да стане. Той го пута по краката, разтрива го, бута го по жилите. Нищо не става. Аз отивам, никак не го разтривам, но прошепвам му нещо на ухото. Ще му кажа нещо. Няма да ви кажа какво му казвам. Но той ще тръгне с мене. Никакви разтривки, никакво масло, никакъв зектин, никакъв оцеп. Прошепна му нещо и той си отваря очите. Христос като отиде при Лазар каза, Лазаре, стани. И стана Лазар. И му снеха превръските. Не отиде да го разтрива. Вие можете да кажете, че то е много трудна работа. Много проста работа е да възкресиш един човек. Аз, както го разбирам, то не е много трудна работа. Парне някой в кладенец Ти носиш един купринен конец, по който могат да ходят мравките, а пък аз нося едно дебело гемечийско въже. Конецът е това, с което искате да помагате на този човек в кладенец. Пущаш конеца и речеш да го извадиш. Къса се. Турям аз дебелото въже и по него излиза човек. Онова въже, което не се къса, то е любовта. Всички ония въжета, които се късат като конец, те са човешката любов. Сега вие се приготовлявате за какво? Всички вие сте кандидати за Царството Божие, за Онзи свят. Хубаво. Един ден ще поклопат на вратата ви. Един ден непременно Михаил ще поклопа. Тогава вие ще се намерите в положението на Онзи, който се молил на Господа да му даде сила. Много бил беден. Той се молил на Бога да му даде Бог нещо да преживява, казал му. Господи, дотегна ми да живея без въглища. И като се молил, Господ се смилил и пратил архангел Михаил, който му казал: Слушай, ти ще отидеш да лекуваш хората. Като заболее някой богат човек, ако аз съм при краката му, ще кажеш, че той ще оздравее. Ако съм при главата му, ще кажеш, той ще си върви за онзи свят. И прочул се този бедняк. И тръгнал той да ликува хората. Отива при един богат човек и като видял Архангел Михаил при краката му казва... Той ще оздравее. И като оздравял, дарили го. А когато Архангел Михайл бил при главата му, казвал Ще си върви. И той прекарал живота си много добре. Направил си къща и прочие. Но разболял се той и дошъл Архангел Михаил при главата му. И той си обърнал краката. Обаче Михаил пак дошъл при главата му. Той пак се обърнал. И най-после архангелът, за да го избави от страха, казва му Аз той дох да те взема да излезем на разходка. И като излезли, завеща го при една хубава чешма. И той като клекнал да пие вода, извадил му душата. И онзи не разбрал, че му извадили душата. Той казва на ангела. Не искам да умра. Нека да си поживея в света. Ти ми даде тоя за и тък му съм добре в този свят. И да не отивам в другия свят. Ангелът му казва. И ти причешмата забравил си нещо там. Онзи вижда тялото си и казва. Той миризливото тяло не го искам. Ангелът му казал: Това е твоята къща. В тази къща по-дълго време не можеш да живееш. Та казвам. При вашето знание ще похлопа Архангел Михаил на твоите врати, ще похлопа той и вие ще почнете да се въртите, да се обръщате. Аз не искам да кажа, че не вярвате в Христа. Аз вярвам, както и вие вярвате. И в Бога вярвате, във всичко вярвате. Но ето какво понятие имам аз за живота. Когато бащата се явява в къщи, само слуги има. Нито дъщери, нито синове има. Когато майката се явява, Дъщери и синове има. А когато бащата и майката заминат, всички в къщи остават роби. Там, дето има роби, бащата и майката ги няма. Дето искате брати и сестри, майка ви трябва да бъде там. Дето искате слуги, бащата трябва да дойде. Когато бащата е там, Слуги има. Как ще го преведете това? Това е отношение. Каква е съществената разлика между слуги и синове? Слугите работят за възнаграждение, с пари работят. Всеки един слуга ще дойде и ще работи и ще му се плаща. Ще дойде и ще излезе и ще спечели пари. Синът, като дойде, работи на баща си без пари и той му става наследник в къщи. Та сине е онзи, който не иска да му се плаща за неговата работа. Той казва, Каквото баща ми определи за мене, аз съм доволен. А пък слугата сам определя. Тогава на наместо бащата се явява господарят. Дето има слуги, има и господар. Там, дето има баща в една къща, трябва да има и майка. Дето има баща, там има и майка. А пък дето има баща и майка, там има синове и дъщери. А пък дето има синове и дъщери, след тях идат. Слугите. Преведете този порядък в къщата. Вие сте едно семейство. Вие не търсете истината вън от себе си. Той е една вътрешна истина. Вашият баща е вашия дух. Майката у вас е вашата душа. Кой е брат ви и коя е сестра ви? Сърцето ви е вашата сестра, а пък умъдви? умът ви е вашия брат. Следователно, сърцето ви и умът ви подразбират, че вие имате майка и баща. Сърцето ви говори за баща ви, а пък умът ви говори за майка ви. Прекрастосани са тия отношения, които съществуват. Тия отношения съществуват и в мозъка. Лявото полушарие на мозъка управлява дясната част на тялото, а пък дясното полушарие – лявата част на тялото. Баща ви се завзема да изправи сърцето на своята дъщеря, защото всички грешки са в сърцето. Грехът е в сърцето. Сърцето представлява сестрата. Грехът е в сестрата. Бащата идва да изправи дъщерята. всеки един човек дъщерята трябва да се изправи. Тя е тръгнала по един път, който не е божествен. Тя си върви по своя си път. Тя е своенравна. Казва, искам да си поживея, да се повеселя. Тя се весели. Но един ден заболея, турите в затвора дойдат всичките и нещастия. И тя казва, Светът е крив, порядъкът не е хубав, Бог не е направил всичко както трябва. Онова доброто, което тя съзнава, то вече принадлежи на нейния баща и на нейната майка. Тя съзнава доброто в баща си, в майка си, в брат си, но тя не съзнава, че злото е вътре в нея. Питам. Как ще се поправи сърцето тогава? Писанието казва Сине мой, дай ми сърцето си. Трябва да го дадеш за какво? Ще дадеш сърцето си да слугува някому. Тая сестра, на която са слугували, сега ще слугува. Работа трябва. Тя не само ще слугува, но и ще учи. Трябва да се учиш и да слугуваш, за да можеш да се изправиш. Ако не учиш и ако не слугуваш, никакво изправяне не е възможно. Очение и слугуване за изправяне на човешкото сърце Човешкото сърце може да се изправи само чрез учение и чрез слугуване. Сега, какво разбирам под учене и слуговане? Ще намерите един господар, който да бъде много добър. По възможност, най-добрия господар. И после и господарката ще бъде най-добрата. И после да кажеш като слуга. Много са добри господарят и господарката. При такъв един господар и при такава една господарка, сърцето може да се изправи. Когато сърцето слугува на човешкия дух и на човешката душа, само тогава сърцето може да се изправи, защото Господ се проявява чрез човешкия дух и чрез човешката душа, понеже те са излезли от неговата същина. А пък умът е един принцип. Вашият ум трябва да стане един помощник в тая работа. Ние с ума си работим. Без ум ти за Бога не можеш да работиш. Ще впрегнеш всичкия си ум за работа. Вие искате да уредите вашия живот. Желанието ви е много добро. Как се уреща животът? Искаш да бъде свободен от какви да е болести. Сегашните лекари съзнават, че непременно трябва да имате много чиста кръв. А пък за да имаш чиста кръв, трябва да имаш много чиста храна. Хубаво трябва да се храниш с чиста храна. А тая чиста храна вземате само чисти мисли и чисти желания. Само тая чиста храна може да направи кръвта чиста. Някои приливат на един болен човек, който е на умиране, приливат му здрава кръв от един здрав човек и човекът може да се съживи. Сега има мъртви хора, които съживяват като им турят здрава и чиста кръв. Когато ние говорим за новите идеи, ние подразбираме нещо подобно. Тъй както съвременните лекари искат да внесат в умиращия чиста кръв, така и новите идеи трябва да се внесат вътре в човешкия ум, за да дойде това оживяване. Ако не дойде една нова идея в човека, то неговия живот не може да се продължи. Това е един закон. Всеки ден трябва да внасете в ума си по една нова идея и тя ще внесе една много малка радост във вас. Колкото и да е малка, новата идея прилича на един скъпоценен камък. Онзи ден ви приведе онзи пример. Това малкото, което Бог ви е дал, да не го показвате никому. Дървото, което е във вашата градина, никому да не го давате. От плода му може да давате. Ако речете да го подарите някому или издънките, които излизат, нарушили сте закона. Никакви издънки не давайте от Божественото. Само от плода горе може да давате. На всички пътници, които минават, ще дадете. Ако пък са закъснели, ще им кажете идущата година. А пък в божествената градина дърветата цъфтят и връзват плод през цялата година, както лимоните. Та човекът е такова дърво. Всеки ден човек трябва да цъпне. Всеки ден, като станете, една ваша пъпка да цъфне и да завърже. Една пъпка нова всеки нов ден. Да дойде една нова мисъл и едно ново чувство. И тога с работите ви ще тръгнат напред. Вчера беше при мен един млад момък. Не му върви. Материално не му върви. Казва му. Имаш много тежка карма, но когато работиш, като спечелиш, колкото и малко да е то, отели една десета за Господа в една каса. Това му казах преди известно време. Сега, като почна така да прави, работите му тръгнаха. Тръгват работите ти, като държиш божествената идея в себе си. Този пример ви го навождам още. Има един разказ от един френски писател. Един търговец, като не му вървели работите, направил договор с Господа. Толкова с капитал внасям, толкова за мен, толкова за Господа. И всяка година той си правил баланс и казвал, толкова за Господа, толкова за мене. И се повдигнал човек. вървели му работите. И така се заминава за онзи свят. То е една идея. Сегашните хора забогатяват и усиромашават. Богатството на човека трябва да принесе полза. Она е ябълка, която трябва да цъвне и завърже, Нейният живот има смисъл, когато човек вкуси от плода й. Някое същество като вкуси от плода й. И човек ще посее семената й. Та Хубаво е да бъдете богати, но вие не трябва да оставяте вашите ябълки да падат и да изгниват в почвата. Богатството трябва да върви някъде. Та да вие сте богати с идеи. Всеки ден от плода на вашите идеи трябва да излезе навън. Вие сте богати по сърце. От плода на вашето сърце трябва да дадете нещо. Божественият дух ни подбужда да на направим добро. Да го направим заради любовта. Като дойдеш някъде, Веднага да се спреш. Тури си едно правило. Искаш да направиш добро. Спри се. Видиш ли Бога? Направи добро. Щом не го виждаш, не прави. Щом дойде архангел Михаил при краката ти, стани и тръдни с него. Щом е при главата ти, тя работата е друга. Щом се смущаваш? Архангел Михаил е при главата ти. Ще се изповядаш на Господа. Вечерно време всичко трябва да изповядаме. Ще направиш преглед на целия си живот, как си прекарал през деня. Докато отидете на онзи свят, ще се случи нещо, което не желаете. Ще ви преведа един малък анекдот за един богат американец, който казвал Мога да дам комуто и да е работа, но да работи. На никого не помагал. Един ден тръгнала по една вдовица с едно дете. Той казал Вземи един долар. Хвърлил го и казал Макай се! И си тръгнал и умрял той. Отишъл на онзи свят и казал Това и това направих. Църкви, прочие... Те му казали. Това е човешко. Писаха ли вестниците за това? Писаха. Това не върви тук. Едно училище направих. Писаха ли вестниците? Писаха. Тук се приема доброто, за което на земята не са писали вестниците. Той си почесал главата, каза, Хвърлих един ден на една бедна вдовица един долар и никой не записа това. Оние казали на Господа за това. Господин казал. Дайте му два долара и да се върне на земята. Като дадете един долар по този начин, ще ви дадат два долара и ще ви върнат пак на земята, за да се научите, че човек трябва да слугува на Бога разумно. Това, което обичате да ви правят, правете го и вие на другите. Вие сте ученици, нали? Вие сте свързани. Има телефони, които ви свързват с този свят. Каквото правите, там го слушат. И фотографии има. Всичко това там е филм. Каквото става тук, е на филм. Но този свят, като отидете, ще видите колко е вярно това. На филм е всичко. Най-първо светиите слушат горе. Те знаят, че в България има едно училище, новото училище, знаят кои са ръководителите там, имената им. Всичко каквото правите и братята и сестрите, всичко каквото рисувате и всички тия картини ще ги намерите там. В малко по-добра форма турени на филм. Важното е другаде. Онова, което ние вършим. Някой път казва някой. Какво мисли учителят? Аз да ви кажа какво мисля. Аз седя и мисля. Откори като ме гледат, какво ли мислят за мене? Така, както съм направил, какво ли мислят за мене? Щом дойдат при мене хората и ми казват, много хубаво говориш, отлично говориш. Казвам си, това е писано вече във вестниците. Казвам си, то отиде вече, приех си за платата. На другия ден пак някой каже, как приятно говориш, отлична беседа. Казвам си, отиде и тая. Някой път мисля какво да направя, без да ви излъжа да говоря така хубаво, че да не ме похвалят. Така да ви замутая, както един цигулар свирил тъй хубаво, така пренесал хората, че той като си отишъл, 20 минути не му ръкопляскали и после като дошли на себе си ръкопляскали, но него го нямало. Та да, и аз искам така да ви говоря, да не за мен да мислите, а за оня свят. И като слезна от сцената, тогава се да ръкопляскате. Та да, много мъчно е да свирите така на хората, че да ги омагиосате. Много малко лица има, които да са слизали така от сцената. Върху това мислете. Не е да се безпокоите. Каквото направиш добро, има кой да го оцени. Направиш нещо лошо. Пак има кой да го оцени. Каквото направи човек, все го преценяват. И тогава за възнаграждение на земята, щом направиш едно добро, ще дойде една радост. Щом направиш зло, ще дойде съмнение, страдание, неразположение. В Божествения свят има едно поляризиране. От една страна има ад с духове, които са свободни да правят престъпления. И от друга страна има рай, със същества, които са свободни да правят добро. Та не съдете нито уния, които правят лошо, нито уния, които правят добро. Радвайте се с тия, които правят добро и скърбете с тия, които правят зло. На онзи брат, който прави зло, ще му кажеш, братко, много има да страдаш. Например, запали ли един затвор? Ти си в затвора. Няма откъде да излезеш. Като го запалиш, ти ще изгориш в него. Злото като го запалиш и ти сам ще изгориш. А пък доброто като го направиш, ти си свободен отвън. Та... Нека да остане само мисълта. Имайте любов към Господа. Да не мислим как хората да живеят. Всички трябва да се стремим да имаме любов към Бога, да го обичаме с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. И всичко у нас трябва да бъде пълно. И тога ще ви дадат уния методи, които са необходими за сегашния живот. Много е трудно сега да се живее. Не е лесна работа. За да обечете ви една баница, какво ви трябва. Суха баница без масло може ли? Колкото е по-хубаво маслото, толкова по-лесно се опича. Но като турите много масло, то баницата се пресища и не е хубава. Трябва умерено количество, за да стане баницата ви хубава. Сега да се повернем към мисълта, която разглеждахме. Във всеки момент да знаете кое е човешко и кое е божествено. Божественото винаги го последвай, а пък човешкото всякога го подчинява и на божественото. Щом дойде човешкият порядък, то е временен. В живота си имаме да отделяме тия две неща. Злото е човешко, а пък доброто е божествено. Свързани са. Те са неразделни един в друг. И трябва постоянно да ги отделяме в себе си един от други. Това няма да стане в един ден или в два дена. През целия ден човек трябва да различава и съзнанието му трябва да бъде толкова сбудно, че веднага да види тая мисъл в коя част е божествена и в коя част е човешка. Много неща има присъдени. Виждаме една слива. На нея е присъдена Праскова. Той е човешки порядък. Един сорт череша е присъден на друг сорт череша. Има бели и червени череши. Той е човешкият порядък. И в един човек има присъдени много работи. Можете ли да накарате един човек да има към сухия хляб такава обич, каквато към топлата пита? Лошият човек е един сух хляб, а пък добрият човек е един пресен хляб, който сега е излязъл от фурната. Сега на земята кое ще предпочитете? Пресният хляб излязъл от фурната или пък мухлязъл сух хляб? Извадете вашия топъл хляб, а не сухия хляб. По-хубав е пресният хляб основната мисъл. Дръжте се за божествения порядък и го изявявайте в себе си, понеже той ви е потребен. Силата на човека седи в божествения порядък на нещата. Ако държиш човешкия порядък, в началото ще бъдеш силен, а пък в края ще бъдеш съвършенно слаб. А пък когато поддържаш божествения порядък, началото ще бъдеш слаб, но в края ще бъдеш силен и никой не ще може да те разклади. Не се разклащайте! Псалмопевецът казва, че като влязъл в божествения свят, видял, че не си струва човек да живее както иска. Като влязал той в божествения храм, като разгледал бъдещето, Видял, че Бог поставя лошите на една хлъскава почва. Радвайте се, че Бог не ви е поставил на клъзгава почва. Вие някой път се сърдите за това, че Господ не ви е поставил на клъзгава почва. Аз вярвам богатството, но според мен Онзи, който ви обича, той да ви донесе парите. Всеки човек, който ви донасе пари без любов, той не ви мисли доброто. Всеки човек, който ви обича и ви носи каквото и да е, вземете го. От всеки човек, който не ви обича, не вземайте нищо. Кажете му, има бедни хора, раздай ги. Нека да си даде богатството на друго място. Но щом има любов, вземете го. Кажете му. На мен ще го донесете. Не е да вярвате. Аз искам да опитате нещата и тогас да вярвате. В опитаните неща вярвайте в тях. Какво разбрахте сега? Я кажи ти, Йордане, ти си един стар брат. Брат Йордан Савов каза, да възлюбим Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. Трябва да видим дали право го е разбрал или не. Той още не го е разбрал. Той като го приложи, тогава ще го разбере. Сега наполовина да го е разбрал. Като го изпълниш, ще го разбереш напълно. Няма по-хубаво нещо от любовта. Няма по-светло нещо от мъдростта. И няма по-широко нещо от истината. Истината е цялата вечност. Никакви граници няма. Като влезеш в мъдростта, там всичко е светло, всичко е ясно. Като влезеш в любовта, там е живота, там е мира, радостта. Всички тия неща ги има там. Така съм сега. Учете се и слугувайте на Бога с всичкото си сърце. Този е пътят без изключение и за праведните, и за обикновените и за гениалните, и за талантливите хора. За всички. Добрата молитва. Гимнастически упражнения. Осма лекция, държана от учителя пред общия околтен клас на 20 януари 1937 г. Сряда, начало, 5 часа сутринта.